slik det trodde o Jesus din fränsare kär då frid ut i hjärtat där synden nu så kört, där älskande hjärtan är värd, att bedja till himmelens Gud. Välkommen att lyssna till ett nytt program. Först hörde vi Einar Ekberg sjunga Nog minst du väl hemmet och det här är en gammal inspelning från 1935 eller 1936. Och minnen och lite grann om kanske minnesluckor, det är ett genomgående tema i både läsningen och i sångerna i det här programmet. Karl Öst hette en sångare, musikant och sångförfattare och resepredikant från Hälsingland. Och här sjunger han helt utan musik. En sång som heter Barndomsminnen. Nu ska jag sjunga en liten visa utan musik. Det är en liten visa jag skrev som jag kallar för Barndomsminnen. Jag sitter och tänker på år som gått, på allt det som jag utav livet fått dock ljusast av allt för mitt minne står mina lyckliga barna år den gamla rönden på morfars gård den minner om mina barna år och när den grönskar varje vår av barndomens minnen då fylldes min själ och i öden att en tår, nu åren har gått och jag gammal är, men minnet från barndomen är, Michel, vad livet mig gett främst i minnet står, mina lyckliga barna år. Den gamla römmen på morfars gård, den minner om mina barnaår. Och när den grönskar varje vår, av barndomens minnen då fylldes min själ. Och i ögat glänser en torr. I minnenas album En bild jag ser Så ljus och så vacker Den mot mig ler Från svedjan Där smultronen lyste röd Omkring stor I kvälls glöd Den gamla rönden På morfars god Den minner Om mina barn Och när den grönsk. Varje vår. Av barndomens minnen Då fylldes min själ Och i ögat glänser en tår När dagen var ändad När lek och ståj var slut Och jag låg i min enkla koj Så fick jag en smekning av mor till godnatt vilken frid, vilket minneskatt Den gamla römmen på morfars Den minner om mina år Och när den grönskar varje vår Av barndomens minnen då fylldes min själ Och i ögat glämser en tår Countryparet Bosse och Anita Andersson har rest i massor av år på marknader och i andra sammanhang med sin countrymusik. Här sjunger Bosse minnet av en sång. Land, men än jag kommer ihåg Mannen som satt där i selens kant Och jag tror att han hade fått för många vers När han kom och slängde upp ens lant Och han sa, låt mig få sitta här och lyssna en stund Jag ska vara tyst Så jag är i stund En sjön En stad Blå Det är ett särskilt argom Jag den här. och sjöng den sången han Och jag såg en tåran på all Efteråt så kom fram och tog min hand Innan han försvann mot parkens grym Och han sång så skönt att sitta här Och lyssna en stå. Nu ska jag gå hem så jag är Men tack för en stad bovan mål Det är något särskilt argom jag den hör Så tack för en stad bovan mål Det är något särskilt argom Alva Umenius har spelat in ganska många sånger som Lapplisa sjöng. Och här kommer en sång, två minnen från mitt barndomshem. Det är min moders bibel och min faders bönefrå Min moders nötta bibel och min faders bönefrå Det är käraste i livet som jag har att bygga på Det ger mig visat vägen här till frälsning, frid och ljus Det är min moders bibel of day. Det fanns i himmels enkelhet en bön ifrån så skön Han såg den med en glädjetår när han fick svarets lön Glöm ej min barn att Målle Lindberg, den färgstarke evangelisten och sångaren Han sjunger Lär dig älska, glömma och förlåta Plågad av ångest Och med skädvad röst Har många frågat mig Du Målle Vad ska jag göra?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 Det livets allra största hemlighet Kärleken är en underbar gomma Gi och ta med en smula öklig Igår fick jag brev med några ram du skrev, vi kan väl börja om igen Det är aldrig försök att försöka Och rådet som jag fick, det är ikaren Lärde jag älska och glömma och förlåta. Det livets allra största hemlighet Kärken är en underbar gåva Kiota med I mina program under en tid så läser jag i varje program ett avsnitt ur min nya bok Ordslöjd med salmer kan man säga, dikter, prosa och böner. Och vi ska om en stund lyssna till det. Men först så sjunger jag tillsammans med Inge Gustafsson Gud ser dig. Musik Finns det någon som kan säga var friden bor var jag Läsning nummer tio ur boken Ordslöjd av Ingvar Holmberg Utgiven på Books on Demand Läsning ur fyra olika avdelningar i boken Saltare, texter till Gud och om Gud, spaltare, diverse prosatexter, dikter och böner, Lite ur saltaren. Gud ser dig.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 Du är väl här och nu, här och nu, ja vi är här, här och nu. Efter läsningen hörde du min sång Här och nu, för Minnen är ju bra och minnen ska finnas och minnesluckor kanske finns också, men vi lever här och nu. Och vi ska lyssna till ännu en sång, nu är det Torkel Selin, ett minne bär jag på. minne bär jag på barndoms barndomstiden. Det är en sång som du dig lärde sjunga då. Och nu långt efteråt, du minns ej alla ord. Men det var något om en öppen pärleport. Nu är det länge sen du sjöng den sången. Och det är länge sedan Du bad en bön Men i din ensamhet När ingen annan vet Du saknar än den sången Och din barna bön Du kände trygghet då När du som liten Deg bedja Gud som haver barnen kär Du ville alltid då på rätta vägar går? Och led ut av Guds hand Du tänker himlen nå för dig, ej som du trodde, du glömde song och bön, du bröt emot guds bud. Det har du ångrat nu, i hjärtat gråter du. Det känns så svårt för dig att hitta him till Gud. Jag vill påminna dig om pällipoten, att den står öppen. Och du får gå in, det finns förlåtelse för en sån där om blir. Och bara årens trygghet blir då är det din. Jag vill läsa för dig några versar ur en av salmerna i Salteren, ifrån Salm. 143. Jag minns dagar som gått. Jag begrundar alla dina gärningar och tänker på dina händers verk. Jag sträcker mina händer mot dig. Min själ är som törstig jord inför dig. Herre skynda att svara mig. Min ande förgås. Dölj inte ditt ansikte för mig. Då blir jag som det som går ner i graven. Låt mig möta din nåd på morgonen, för jag litar på dig. Visa mig den väg jag ska gå, för jag lyfter min själ till dig. Rädda mig från mina fiender, Herre, hos dig söker jag skydd. Lär mig att göra din vilja, för du är min Gud. Låt din gode ande leda mig på jämn mark. Låt oss be. Herre, tack för livet. Tack för minnen vi har. Goda, sköna, fina minnen. Du vet också om det som är smärtsamt. Tack för att med tiden så mjukas det upp och blir inte så farligt längre. Och Herre hjälp oss framför allt att komma ihåg din godhet, din trofasthet och hjälp oss att leva i nuet. Amen. En sång med gruppen din Ådal, fyra människor som i ungdomens dagar reste och sjöng och var kristna ungdomars idoler. Här sjunger de en sång om minnen ifrån sitt eget liv och ungdom. Kunger Laila Dal en sång med samma text Minnen Lekte i vinden Men sommarnatten Kom vit och sval Helt utan varning Så tätt in på mig Svept i sin månglans Det fanns inget var Kan inte leva På minna, Ekot från en gammal Sång Kan inte leva På minna, Måste skriva ut från en gammal som. hoppas du vet om att du kan eh, lyssna på radioprogrammen som, blogg, som eh, poddradio på min hemsida www.ingvarhornberg.se Där finns också en blogg med nytt inlägg varje vecka och där finns det dikter, det finns sånger, det finns videos, titta gärna där. Och eh, lyssna gärna. Västkustteamet sjunger Alla minns vi väl den tid. Jag är en Jag då glömmer det så fort Att bedja man alltid gjort förut Men vi vet att gudan älskar Alla stora, alla små Ja, även om vi glömmer vår barna bön, barna bön Vi får säga som vi har det Herren lyssnar också då Lyckan kommer och den stannar ju vår Vi avslutar veckans program med eh, sångar och musiker Duon Lars Mörlid, Peter Sandvall Tro inte att Gud har glömt dig Mycket tänkvärd text och härlig musik Ha det så bra, vi hörs igen nästa vecka Bara har glömt dig Gud är din vän Han söker dig i allt tvivel Han vill förvandla dig Värd förnyas först av nya med. Han älskar oss när vi inte vet det. Han älskar oss. Han söker oss i allt på tvivel. Han vill förvandla oss. Älskar din vän Älskar din ovän Älskar din broder Älskar din syster Tro inte bara Gud Har glömt dig Du är din vän Han söker dig Allt i tvivl Han vill for Säker oss i han vill för Saker de alltid trivver, han för av